A bűnök bére. Beatrice megvárta, amíg valamennyi szolga elaludt. Azután Mao ágyához ment, és félrevonta az éjszakára behúzott kárpitot. Az ágy mennyezetéről csüngő éjszakai mécses, halvány, kékes fényt árasztott. Beatrice ingben volt, és kezében egy kanalat tartott. Úrnőm, elfeledte megenni a bírsalma sajtját. Az álmos Mao, akinek minden érzéke a düh, meg a kimerültség között viaskodott, egyszerűen csak annyit mondott. „A, ah, igen, derék leány vagy, hogy eszedbe jutott. És lenyelte a kanál tartalmát. Két órával virradat előtt, nagy kiáltozással és csengetéssel verte fel a háznépet amikor benyitottak hozzá éppen hányt a tálba, amelyet Beatrice tartott elébe. Thomas Mezié és Guillaume de Vena Mao azonnal odahívott orvosai, elmondatták maguknak az előző napon fogyasztott ételek sorát, és részletesen kikérdezték a grófnőt, mit evett. Végül megállapították, hogy véres lett járó erős gyomorrontás a betegsége, amelyet a felindulás okozott. Elküldettek Tomás borbéért, aki a szokásos 15 szóért eret vágott a grófnőn. Meznyér asszony pedig a pötipon füves asszonya gyógyfüvekből készült beöntést adott neki. Este Beatrice-nak azzal az ürügyjel, hogy orvosságos pirulákat hoz Pálin Uramtól, a fűszerárustól sikerült megszöknie, és Mao palotájától három kapunyi távolságra a Bonfí házban találkozott Roberral. Megtörtént, közölte a férfival. Meghalt, kiáltott fel Robert. Ó, nem, sokáig fog szenvedni, mondta Beatrice sötéten ragyogó pillantással. De óvatosnak kell lennünk, nagy uram, és mostanában csak ritkábban találkozhatunk. Mao egy hónapig haldoklott. Beatrice estéről estére, lépésről lépésre tolta a sír felé, és ezt büntetlenül tehette, mert Mao csak is benne bízott, és csak az ő kezéből fogadta el az orvosságokat. Egy három napig tartó hányási roham után gége és hurutot kapott, és csak roppant kinnal tudott nyelni. Az orvosok szerint megfázott a gyomorrontás alatt. Később, amikor pulzusa már gyengült, azt hitték, hogy túl sok vért eresztettek belőle. Végül egész testét elborították a gennyes pattanások és kelések. Beatriz készségesen, figyelmesen, mindig szolgálatkészen, és ami a betegek számára oly fontos, Állandóan mosolygós arcot erőltetve élveztem művének undorító beteljesülését. Jóformán alig látta Robert, de az az elfoglaltság, hogy minden nap kiválaszza azt az ételt vagy orvosságot, amelybe belecsempészheti a mérget, elegendő gyönyörűséget okozott neki. Amikor Mao látta, hogy haja, akár az elfonjad széna, szürke csomókban kihullik. Tudta, hogy elveszett. Megétettek, mondta magából kikelten udvarhölgyének. Ó, údnöm, úrnöm, ne mondjon ilyesmit, mielőtt megbetegedett volna utoljára a királynál étkeze. Én is éppen erre gondolok, fakadt ki Mao. Dühös, ingerült maradt, és leszamarazta orvosait. Semmi jelét nem adta, hogy közeledik a valláshoz, és inkább grófsága ügyeivel törődött, semmint a lelkének állapotával. Levelet iratott a leányának. Ha meghalnék, követelem, hogy azonnal járuljon a király elé, és kérje meg, hogy hűségesküvel hódolhasson Ártoáért, mielőtt még Robert bármit is tehetne. Az elszenvedett fájdalmak egyáltalán nem juttatták eszébe azokat a gyötrelmeket, amelyeket egykor ő okozott másoknak. Mindvégig önző és kemény lélek maradt, és még a halál közelettére sem mutatott hajlandóságot a megbánásra, vagy emberi részvétre. Mégis szükségét érezte, hogy meggyonja két királynak a meggyilkolását. Ezt sohasem vallotta meg állandó gyondatóinak. Ezért egy ismeretlen Ferencrendi szerzetest hivatott betegágyához. Amikor gyónás utána a szerzetes sápadtan elhagyta a szobát, két poroszló fogta közre, és parancsuk értelmében Hezdin várába szállították. Mao utasításait rosszul értelmezték. Ő ugyanis azt mondotta, hogy amíg meg nem hal, Addig a szerzetest hezdimben kell tartani. A várparancsnok azt hitte, hogy a szerzetes haláláról van szó, És a szerencsétlent a várbörtön vermébe vetette. Ez volt Máó utolsó, És ez egyszer akaratlanul elkövetett bűne. Végül a beteget iszonyú görcsök lepték meg. Előbb a lábujjai, majd a lábszára, Aztán az alsó karja merevedett meg. A halál egyre fejjebb kúszott benne. November 27-én lovasok indultak a Poászi Kolostor felé, ahol akkor az özvegy királyné Johanna lakott. Brüss felé, hogy értesítsék Flandria grófját, és a nap folyamán még három másik hírnököt menesztettek, Saint-Germainbe, ahol a király tartózkodott, Robert D'Artois társaságában. A Saint-Germain felé vágtató lovasok mindegyike egy-egy Robernak címzett szerelmi üzenet hordozójának tűnt Beatrice szemében. Mao grófnő felvette az utolsó kenetet. A grófnő már nem tud beszélni. A grófnő a halálán van. Beatrice kihasználva azt a percet, amikor egyedül maradt a haldoklóval, a kopasz fej a keléses arc fölé hajolt, amelyben már csak a szempár maradt eleven, és nagyon gyengéden megszólalt. Úrnőmet megmérgezték, én mérgeztem meg, és Robert nagy uram iránt érzett szerelemből tettem. A haldokló tekintete előbb hitetlenséget, majd gyűlöletet fejezett ki. Ennek a lénynek, akiből elillanóban volt az élet, az utolsó érzése a gyilkolás vágya volt. Ó, nem, egyetlen tettét sem bánta meg. Jó tette, ha gonosz volt, hiszen a világ csak is gonoszokkal van teli. Az a gondolat, hogy az utolsó percben bűneinek bérét kapta meg, eszébe sem jutott. Megválthatatlan lélek volt. Amikor leánya megérkezett poásziból, Mao alig mozgó, merev, hideg ujjal mutatott Beatrice-ra. Ajka görcsbe rándult, de hang nem hagyta el. Ebben az erőfeszítésben lehelte ki lelkét. November 30-án a mobászomban lezajló temetésen mindenki meglepődött, Robert elgondolkodó és kobor magatartása láttám. Jobban illet volna jelleméhez, ha diadalittas képet vág, de viselkedésem mégsem volt tettetés. Ha az ember elveszít egy ellenséget, akivel húsz éven át hadakozott, ez egyfajta hiányérzetet okoz. A gyűlölet erős kötelék, és ha elszakad, némi mélabút hagy maga után. Johanna az özvegy királyné Anya utolsó kívánságának elegettéve már másnap felkérte hatodik fülöpöt, hogy testálják rá Artoa igazgatását. Hatodik fülöp mielőtt válaszolt volna, nagyon őszintén megmagyarázta Robertnak. Nem tehetek másként. Teljesítenem kell Johanna rokonom kérelmét, mert a szerződések és döntések szerint ő a törvényes örökös. De részemről ez csak pusztán formai elismerés, és mindaddig ideiglenesnek tekintem, amíg megegyezésre nem jutunk, vagy meg nem indul a per. Felkérlek, hogy a lehető legsürgősebben nyújtsd be a saját kérelmedet. Robert sietett engedelmeskedni és megfogalmazta levelét. Nagyon kedves és retteget nagyúr, minthogy engem Robert a felséged alázatos grófja, bömonban oly sokáig jogellenesen és minden ok nélkül, többrendbeli rossz indulat, csalás és fondorlat által megfosztottak örökségemtől, Artois grófságtól, amely az enyém és enyémnek kell lennie több, Újabban tudomásomra jutott, jó és igaz bizonyíték alapján. Így alázatosan folyamodom felségethez, hogy jogomban meghallgatni kegyeskedjék. Amikor Robert először jelent meg a Bonfé házban, Beatriz azt hitte, hogy szeretője kedvében jár, ha részletesen elmeséli Néki Mao utolsó óráit. Robert végighallgatta, de semmiféle örömet nem mutatott. Úgy tűnik, mintha sajnálnád őt, jegyezte meg a leány. Dehogy, dehogy, felelte Robert elgondolkodva. Alaposan megfizetett. Figyelme már a következő akadály felé irányult. Most már udvarhölgy lehetek nálad. Mikor jelentkezhetem a palotádban? Majd ha megkapom ártóát. Felelte Robert intéz úgy, hogy Mao leánya mellett maradj, most őt kell eltávolítani az utamból. Amikor az özvegy Johanna úrnő, aki ismét fellelte a tekinté ízét, amelyet férje hosszú fülöp halála óta nem érzett, és aki 37 éves korában végre felszabadult a folytogató anyai gyámság alól, Díszkísérettel elindult, hogy birtokába vegye Ártoát. Útközben közben Roin ban állt meg pihenni. Itt kedve támadt egy kupa fűszeres borra. Beatrice de Hirston az egyik pohárnokot, Huppint szalajtotta az italért. Huppin több figyelmet szentelt Beatrice szemének, mint szolgálati kötelességeinek. Négy hét óta szinte elepet a szerelemtől. A bort Beatrice vitte be Johannának, de mert ez alkalommal gyorsan akart végezni, nem arzént használt, hanem kénesőt. És Johanna úrnő utazása itt véget ért. Akik jelen voltak az özvegy királyné halálátusájánál, mesélik, hogy éjfél tájt lett rosszul, hogy szemén, száján és orránát át folyt a méreg, és hogy egész testét. Fehér meg fekete foltok lepték el. Két napnál tovább nem bírta. Csupán két hónappal élte túl az anyját. Ekkor Burgond hercegasszonya, Mao unokája, követelte magának Ártoá grófságát.